Для неї були подані теж ромейські срібні келихи. Коли всі попримощувалися довкола килима, княжич Радогаст на мовчазний знак отця наповнив келихи ситою. Князь підняв свій келих угору. Повернувся обличчям до сусіднього, нижчого горба, де буввеніли ідоли світовида та рода, покровителі у князівського роду і урочисто проказав «О, великий і всемогутній даж Боже! Ти володієш небом і землею, повеліваєш вогнем і громом, у руках своїх держиш життя звірів і птахів, людей і цілих племен. Молимо Тебе, Боже, захистити нас від злих духів і нечистих сил, від чорного мору і липкує лихоманки трясовиці від всілякої напасті і недоброго наговору, а найпаче від хижого кровожерливого племені гуннів. Молимо тебе, всемогутній Боже, і тебе, молимо, роди, захиснику наш, і приносимо требу. Потім вихлюпнув скелиха в бік ідолів трохи сити, взяв шмат м'яса, скибку хліба і кинув у яр. Прийми, Боже, требу. Всі зробили те ж саме, і тільки після того випили ситу і почали їсти. Розмова не клеїлася. Старий хворий князь стомився. А Тури синами ще не отямився після спору княжичів. Їли мовчки швидко, аби насититись. Сонце поволі опускалося за темний ліс і з Дніпра війнуло вечірньою прохолодою. Кий сидів насупроти чорного вепра і нишком спостерігав за ним. Одноліток, мабуть. Літ двадцять, не більше. Невисокого високого зросту, широкий в плечах, Міцно посаджена на дебелу шию Кругла голова з копицею Лискучого чорного волосся. під виразних темних брів Зирять бистрі й палки, мов, вогонь очі. Був би навіть гарний, коли б не дикуватий, Хижий, оскал білих зубів Та немаленький, трохи приплюснутий ніс. На кого він схожий? На отця? Ні. На брата? Теж ні. Отже, на матір? Кий знав, що у князя було чимало синів. Однак два чи три загинули на війні, кількох покликали до себе боги ще підлітками, і залишилося двоє. І такі неоднакові. Ой, недружно живуть княжичі. Чорна кішка пробігла поміж ними. Зле око скаламутило їхні серця. «Що буде з полянськими родами, коли помре старий князь?» «А скоро-скоро котрись із них стане на місце божедара, бо по всьому видно, тому недовго топтати стежку життя їх тож». «Невже? Чорний вепр!» Кий піймав себе на думці – що йому не хотілося б, щоб цей гарячковитий і зарозумілий отрок вершив коли-небудь долю всього племені. Чого захотів? Піддатися гуннам. Слати до них слів. Платити данину. З якої б то речі? Ні-ні. Полянам такого князя не потрібно. Радогаст зовсім інший, розумний, розважливий, стриманий і, видно, по всьому твердий, рішучий. Плин його демокраптом урвався. До них наближалася жінка з великою мискою у руках, не стара ще, Одягнена одягнута не як служебка чи полонянка-рабиня. В з згубого полотна – а у тонку, вишиту сорочку і барвисту плахту. На голові шовковий очіпок, з-під якого виглядала туга чорна коса.